Vem där? Jag föddes 1973 utanför Frankrike men flyttade som liten dit och blev fransk medborgare spelade i Le Havre mellan 1991 till 96, men jag slog igenom först ordentligt i Bordeaux som 23-åring och blev sedan värvad till en av de största klubbarna i världen uh, Alltså du sa så här, uh, jag föddes utanför Frankrike det kan ju vara vart som helst i hela jävla världen Ja, men det här är på 10 poäng det ska vara svårt Ja uh. Jörgen! <laughs> jo! Ja, vi... Det är bara en som får gissa på det. Ja, just... Fck yeah, jag tror jag det. Jörgen, visa inte den stora Jörgen, den kika nu vad du så... säger. Jag tror jag har den här. Ja så... jag, har, jag har skrivit. Jörgen... Men alltså, det är, League... det är en Premier League spelare. Jag säger inget mer, men, men ni vet ju vad våran podcast handlar om. Mm. Så... Okej, okay. Jörgen har alltså svarat på 10 poäng. <laughs> Han kommer ju definitivt att felas. fel alltså. Herregud <laughs> Ni ska ju veta att jag är lite förnuflig. Alltså ja. Det är min chans. Tror jag. Ja, ja det är därför jag Åtta poäng. Redan under min första säsong i Milan vann jag ligan och spelade 31 matcher och gjorde ett mål. Jag spelade även i landslaget och gjorde åtta matcher och två mål då. Det blev tyvärr min bästa säsong och under mitt sexårskontrakt som jag fick med klubben så blev jag utlånad till både Perugia och Marseille. André? Ja, skriv. Jörgen Lundqvist, du är, du är den enda som hittar svar. Har du någon tanke på vad det kan vara? Nej, jag sitter och funderar. Sitter du och googlar, eller? Ja, precis. Nej, jag sitter och funderar. Bara. Jag är ganska vilsen. Ja, då tar vi sex poäng. Jörgen Söderberg, är du nöjd med ditt eh, svar? Jag är väldigt nöjd med svar. Han <laughs> jag, jag tror det i alla fall. Okej, okay, vi går, kör på sex poäng. 2003 skrev jag på för Bolton i Premier League. Där var jag med och tog mitt lag till final i Ligakuppen. Jag var en irrationell ytter som i alla fall i början av min karriär hade en härlig frenesi och energi på planen. Alla försvarare som kom i min väg hade stora problem att stoppa mig då jag for fram som ett yrväder. Utöver min skicklighet så var det många som kom ihåg mig för mina olika iögonfallande ögonfallande frisyrer. Oh, ja, då, är jag, då är jag fel nu. Jag insåg redan från början att jag hade fel. Det kom inte ens på någon spel. Att inte vänta lite igen nu. Nej men kör nästan också Men tror ni att ni vet vem det är nu? Nej Alltså eh, frisyr Ja fan, Milan och Bolton <laughs> ja, Ni borde, ni förkänner ni ja, ja, mig Borde jag ha jag väntat vet. lite mer Okej, okay, då tar vi fyra poäng Karriären var slut sedan länge Men 2007 2008 återkom jag till Milan på ett ettårskontrakt Utan att få spela några matcher Men jag fick i alla fall ett jobb sen som scout För Milan i Afrika då är inte längre med vidfärgad kaluffs Utan med reds alla Jesper Blomqvist Jörgen såg ju vad som. Ja men jag hade kunnat den ändå nu, Eller nu gissar jag Nu gissar äh, du jag, på fyra poäng jag Okej, två poäng Som svensk minns ni såklart när jag skrev på för Djurgården 2005 Jag var ett stort namn Till Sveriges lågt rankade liga Jag vann SM-guld och svenska kuppen med blåränderna Men tyvärr ofta sitter näst vid sidan om planen Vem är jag? Ja, vad han Ibrahim. Ibrahim Bro. Ibrahim Ba. Ande vad svarade eller Jörgen vad svarade du på 10 poängs <laughs> Jag svarade Christoff diggeri. Oj, bra Varför det? Nej, jag vet inte och sen uh, var jag så här en sen då tänkte jag såhär, åh oh, wow. Och sen så men sen på 6 poängen då gick det. Ande. Det här var ju riktigt bra gissning ni Jörgen faktiskt. Nej, jag tänkte inte ens säga, jag kommer inte att spåna spel. Ja, du gissade på åtta, säger du? Ja, säg vad du gissade på ja, När På åtta så insåg jag att det, det, jag kom inte på någon någon spelade alls och Men varför, <laughs> du varför, måste jag, varför, varför Väntar du inte bara för det? För jag hade ju redan sagt Men vad sa du? Ja, men det var ju. fick inte det. fram någon namn Du ville bara hata på en men Naha. du fick inte fram någon namn <laughs> ja, Han sa någonting mer och sa att Nej, det finns inte en <laughs> Ja, du sa det, men du svarade ingen okej. Okay. Jörgen, ja. Ja, du satte den på fyra, eller? Ja Ja. Jag, så första tävlingen av Vem där vanns av Jörgen Lundqvist på fyra poängsnivå. Stränga foten direkt. Mm.